Lehetetlennek érezte magát. Próbálkozott szép szóval, de lepergett a matrózokról, mint viaszos vászonról a ráfröccsent pörkölt szaft. Próbálkozott fenyegetéssel, zsarolással, kiabálással, hízelkedéssel, lefokozással, előléptetéssel, tengerbevetés, gurulós málnatorta, dupla hosszú szabadság és tripla mennyiségű alma ígéretével. De rá se Csak álltak ott,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 Majd még egyet. Az arca kissé kipirult a megilletődéstől. A szemébe meghatott könnyek szöktek, a torkában csak bólintott egyet, Majd térdre rogyott, És boldog halszagú csókot lehelt A kapitány nékészfejére. Aztán megfordult, és elbömbölte magát,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 – Itt a vége, fuss el véle, a százkarú vasmacska közepébe! Fejezte be történetét Töbszli néni, ott a salföldi bányató kisfülkéjében gubbasztva, miközben kint már réges-rég lement a nap, és húba is végre békés álomba szenderült, az aprócska néni ölébe hajtva a fejét. – És csak, nagymama! – szólt álomtól hangon Kriszti.